Oihartzu mirratitik, lesakako San Fermin eta fungo geha guain. Zer, bueno, irunako famatu dira baina, oihartzu arrakeienak lesak aldea juten geha. Eta txupinazua ber, e, bota berri den hontan lesakako galkatia dugu telefonuan. Belio txabide, guardi hon. Iba, guardi hon. Bueno, asik direla San Ferminak, ze giro da herri lan? Ze giro, derra, jo, oh, jende poliik bilo da eta giro pulita. Bueno, aipatuko dugu aurten eh, txupinazua bota utela, eh, lesakako presun familiak eta joxe eiturriak, zert Hala bota, bota bai. Ezeko, bo, hori joxe eiturrean eta presun zenien zela sortu zen, hor bat erazioan idei horiek, gure ahitun egiteko dituz daizkegon. Eta, uh -huh. bueno, zenien presun zeniek egiteko <risa> menerri gina zen pertsona batu direla. Ba, Iberagiri eta ipresu guzik ere, bera bezala ba, eragutxena gero guloak guztu ahaletik ere. Bueno, gaur hasi eta hasti arte arte, izanen dia bestak, San Ferminak, eta bueno, bihar, egun ezpata dantzarik atetzen dila San Fermin eunez, e, kuadrilakuk gehienak aurtenez? Bai, bai, kuadrilako bine handa baina nizu erranen zen. Baina izan bine hau niz kuadrilako dira, eta bueno, bai, <laughs> Erranen diegu, gaur besta hau nitzik eziteko. <risa> bueno, bie, zua, zuk beak pello, biharrea teo erkozu, ez? Bai, gubi biltzen gara, bueno, eh, moinazko txura da, eta guadaleko zine gotzik eta azpatadantarik imaten horri biltzen gara gotzita beti eta gubi biltzen dut, bai. Bueno, eh, Sanfermentako beste egunik politxena igandia izanen da, e, peña eguna. Bai, hori izan eguna, hola pixko, nire uste herri eta gehien antzatela guztokuna duguna, da, Ni ha hizituaienia da nesnat, a mi gabe está la rico esto talatatu jende pilorren eragina bisiko ta ni ustegon golita dan da bestillego. gaueako, ez? Kanpotarrak. Ah, kanpoko jendea unit, Euskal Herriko leku eh aunistatik hurbiltzen dire. Guti goti beti, zenbat lagun izaten txu lesakak sanfer mintako aste gurun? Puz, nukeak <güls> ginean <güls> erratzena, bau duna, bete etzena, erri joan betetzena gendaz. Oaz, egi batzut, erratzena, galtzot, zimila bat, zikotak ez, Bueno, erranen diegu, hurbiltzen dienei, e, azaltzeko lesaka errira, zebadirea hunitz, kan pinak gindioan, ta errateute bai, egon izan sanfer baina, errira zapaltzen ez dutenak. Bai, orria igual <saos> biskozumatzo, bai, eta tratu dela orlegi teleibatu agiber, kanpina da da laia bestada zabat herrialdera, zio horremotz huilden, hori geribai. Eskatu horregi bisita rima nata giroa daratzen da ta rima nofiltia. horrez gain geo joaten dirikan xukun usteko bazterrak. Ba, bueno, e, az, guk asteburuan berri eman dugu hortzila delako, eta, bueno, hasti arte arte e, badela besta, badela giro ona lesakan, eta, bueno, gombitu jendia, pello? Gombitu, gona, no, bizerran no. Euskal Herri utitik urritzen dena jendia, uh -huh. giro Euskalduna eta giro izaten dela, nero euskaten, eta egiporita dela, jarri ditaztego, eta beste erraditego. Bueno, ba, peleo, eh, utzi gozatik gu ospatzen ja San Ferminak, eh, ikusko gara, arratxin, ta lehenengo traua zure kontu? <gülüyor> no, bai, zure kontu. <gülüyor> ba, peleo, txabidele, sakako halkati amil esker, oi hartzun irratian izateatikan. Argi, zure. Aio. Arde, jo.